Дійсно, такий Маркевич був зовсім хвора людина. З допиту вивели його напівживого. Мусила тайна канцелярія до нього лікаря послати. Трохи підлікували, і 11 червня знову на допиту взяли. Привели Маркевича до застінку, роздягли його і допитували з пристрастієм. Запевняв Маркевич, клявся, що спільників у нього нема ніяких, що й лихого наміру жодного не мав. Та даремне. Маркевичі були в Україні рід відомий, значний, старшинський. В Україні у них сила була і родичів, і знайомих, і приятелів. Володіли вони великими маєтностями, тож не дивно, що Розумовський, син бідного п'яниці козака, до лихих розмов Маркевичевих поставився надто уважно. Це ж бо була опозиція, що корені великі в Україні мала. А раз розумовський до серця близько взяв ті лихії слова, то цариця й поготів. На другий день уранці тільки прокинулася цариця як перша думка. Перше, про що згадала вона, був... Маркевич наказала цариця зараз же послати пошувалова, начальника над тайною канцелярією. Став поштиво перед царицею старий фахівець кнутобійної справи. Почав доповідати. Червоні плями виступили на обличчі цариці. Грізно насупились брови. Рівненько, гладенько текла мова Шувалова. Не стерпіла. Перебила цариця. Крутить. Хитрує. Привести до застінку, Допитувати накріпко Підбиттям плітьми. Допитати, хто спільник. Дізнатися, від кого негодже слова чув. Найпаче, кому переказував. І сказати йому. Хай знає. Доти братимуть на муки, Як не признається. Доки живий буде. Схилився покірно на знак своєї згоди Шувалов. І того ж дня відбувся допит. Страшний, невблаганний. Свистіли пліті на весь застінок. Не стерпів Шувалов. Кинувся сам до катів. Схопив пліть, ударив тричі. Але трохи. Напівмертвого однесли до тюрми Маркевича тяжкохворого, поклали його в окремій хатині. Лежав він, тяжко непритомний, напівбожевільний, кричав незвичайно і весь здригався в страшних конвульсіях. Ходив до нього лікар, старий уже німець Христофор Геннер. Не одного вже колодника доводилося йому виліковувати, щоб можна було і далі його на тортури брати. Так і тепер Лікував він Маркевича, пускав йому кров, уживав усіх заходів, щоб до пам'яті привести, щоб було кого в тайній канцелярії допитувати. А тим часом, як, борючись зі смертю лежав Маркевич, донощик дістав нагороду. Його солдат пожалували в сержанти. Минали місяці. Щойно трохи одужав Маркевич, як 19 жовтня знову потягли його на допит. Допитував його сам Шувало. Знову тяжких мук зазнав бідолашний колодник. Каявся і заявляв, що лихо спало на нього відкрайнєве безуміє і п'янства. І стояв на своєму, що нікому, крім Березинського, лихих слів не говорив. Знову. Кінчився допит і знову заюшеного кров'ю відтягли його до тюрми. 22 листопада знову потягли на допит. Не стерпів страшних мук Маркевич. Упав на коліна перед Шуваловим і плачучи, прохав слізно, щоб не мучили його більше. Віддали в чинці, як прохав уже раніше. Це був останній допит. А далі потяглись Місяці чекання. У холодній тюремній ізбі сидів колишній ляйб капітан. З ним сиділи його два служники. Хоч Маркевич був і злочинець, але ж пан. Тож його кріпаки мусили не знати за що разом із паном у тюрмі сидіти. Панові своєму служити. Так було в дворянській державі. Тепер, як кінчилося слідство, лікаря до Маркевича не присилали, тож так сяк перев'язували йому його рани служники його, перев'язували чим попало, сидів і ждав присуду. І тільки 2 березня 1749 року діждався. Цариця Лизавета із високоматерного своєго милосердя Наказала Маркевича послати до Соловецького монастиря, де й постригти його ученці. Так і сталося.